Y de Torrillaz, Charleta Serab, bienvenidos a Charletas Gracias por estar ahí, al otro lado de la FM100 Aquí en Sin y Ratia Comenzamos nosotros también la, la temporada de, de Charletas la, la temporada está ya ahí al punto de su presentación Y también nosotros damos inicio Como lo hicieron Los compas de Gastaño Viziric, que por septiembre ya nos brindaron el primer encuentro. Una una charla que venía con los marcadores de identidad, memoria y eta Torquizuna, Guberriac. Una propuesta de John Maya, que se acercó, como os digo, el pasado septiembre, viernes, a las siete de la tarde, ...se suele hacer en Gastaño... Y, ...y bueno, estuvimos una hora larga... ...escuchándole, pudimos estar con él... ...después alrededor de unas tortillas de patatas... ...que preparó una vecina... ...un saludo siempre... ...a estas, a estas propuestas vecinales... ...y la charleta va en euskera... ...pero así también hacemos un poco el oído... Y por mi parte ya pasamos a, a, es, a escuchar esta charla de John Maya Identitatea, memoria etorkizuna Gu berriak da mitorriagoetan hori. E, <fusurra> bola, askotan nahiko, nahiko nekosua, eh gonbiatzen gauzulako lanuzuelako eta suelta baina bueno askodan naiko naikon posua ere ratetik ipaz suborroak hiso baina su suborroak eta ba bueno eh esta este de la posique posique txotena isolea eta hor bezalako leku gehiago da hau leku hauzo gehiagotara, herri gehiagotara, batez ere, ba, bueno, zuke e, esan dezu gaurko gaia, memoria, identitatea, etorkizuna, hori da, e, asko guztak ez gaia. Hori da, nik esan honuke, nik egin ditu da, gauza guztietan, guztietan ez da izango, baina gehienetan edo nire esku egon denean, nik egiten dudana, nire produkzioa, bai liburu, bai dokumental, bai, bai bertsoak askotan, bai musika, diskoak. E, nik uste dut guztiaren erdigunean batzutan estaldiago, beste batzutan baino, estalatutan ageriago, baina identidalearen dago. Niretzat nire iritziz gai zentrala, ezakarrek euskal herrean, munduan, tan eguztedet konflikto asko, e, ba, identitate borroka horietan gaudela, identitatearen bueltan sortzen dirala, identitateen arteko elkart bizitzetan, edo katasketan, eta <coughs> aldiberean identitatea ez da zerrait fosibilizatua edo zerrait e, jasotzen dezuna, eta... Gordez berdesuna eta altzorba bezala kutxa baten barruak edo vitrina baten barruan museo baten konzeptuan gordeta erakutsi berdezuna, ber useContext identitatea da zerbait gureganaino iritsi baldin bada, eh dagoelako eta etengabe bere garaiari e, egokitzen ari den ente e, ente transformadore bat zelako, ez azaltze e, bat izango ginateke. Eta gero dago oreka nola transformatu, nola egokitu garai bakoitzari, aro bakoitzari, siklo historiko bakoitzari, esaterako orain Euskal Herrian bizitzen ari gara, nola egokitu hontara gure identitatearen muina galduabe ze horra ere arriskua da, hor, ez da? Oza, dena Ez daena transformazioa eta daena esa elkarlbizitza kulturen artean eta anistasunara, bueno, eh pepekoen hautan diren zutenen konzeptua, oso erresa da hori esatea, anistasunaren alde nago, mestizajearen alde nago, hala ba, ohori erresa da. baina nola lortu etengabe berritzen egotea eta etengabe egokitzen egotea, eta etengabe nahi dut esan egun Euskal Herriak egin duen bezala, norbera den hori galdua behar. horren izenean, egokitzearen izenean eta mestizajearen izenean, eta behar. Horren, nik egiten dudan gauzetan, saiatzen naiz, bizigaren, garaian, garaian, eh, gizartearen, uniberso hori geure ganatzen, baina ez, lengokoari kontra jarrita. Ez kontrapozizioan. Baizik eta nola egin, eh, gehitzen joatea, metatzen joatea, akumulatzen joatea, ez daugarri berria, eta identitate berri bat baina bestearen kontra jarri gabe oñarriaren kontra jarri gabe edo gure identitatearen eszentziaren kontra eh, jarri gabe ez da esatea, ciudadano del mundo e, nacionalismo el se cura viajando, <risa> tal. Bueno, pues, gausarietenak bai. ez da, bai. Es ez nere kontra jarria mundukoa izatea eta bertakoa izatea, euskalduna izatea eta mundu osokoa izatea. E, Euskalduna izatea, baina Euskalderria etortzen ari diren hoien gauzak jasotzea. Baina Euskaldunaren muina galdu e, gabe bide horretan. Ez da ariketa erreza. Ez da ariketa erreza. Eta batez ere, ba, bueno, ni hasi zinintzenean, nire lengo novela idatzi nuenean, hiri mundu e, ere familia betorkinaren historia nobelatua ba bueno ora or, indiketa garaikogorrago aziren hemen eta orduan e, identitatearen gaia zen edo churi edo belz oso, oso binomio kontra jarri baldezela bizizen ez da e, edo belz E, estereotipoak, klitxeak aurraiuntzi asko, saudietatik asko, noski, bakoitza ditu bere sauria eta zu oso sauditua eta oso minduta zaudenean bestearen mina ere, ba, neke edo zailago ikusten dezuko, ezta. Tabono orduan hasi mintzen, eh horren bidez pixka bat, ba ni euskaldun gisa esango nuke, abertzalegu gisa hitz egiten, baina Espainitik etorritako familioien realidadea inkorporatu nahian gure herriaren relatora. Hori da nere lanaren funtxa, eta hori da nere motivazio nagusia. Zer, dirua ikabazeko, ez desu, <risa> <Estezu> ez <risa> desu, ikantatzen. Ez galerian moedoko batzuk ikabazten dut, eh? Baina, baina ez nire motivazioa da sentitzea ari naizela egiten zerbait norbaitek egin beharko lukena, nire ustez. Nik posibilea bat egin, nik egin godetan. Baina egiten dut uste dudarako egin behar dela. Orduan, sarera egin da, kanta bat jarriko dizuet, kantu zati bat jarriko dizuet. Nik ez dakit gauden Euskal Herriaren historiaren kanturik zarrena. E, primitiboena esango nuke. Zarrena beste bat dela esaten da. Baina hau lehenagokoa dela badakigu. Baina ez dauk aletrarik. Ez da kantu, kantuaren kontzeptu modernoa. <coughs> Kantuak kantatzen da oraindik dik Zuberoako e, baiara batean basaguruan, eta horko aireak edo basagireak, eta esatezaiena, letrarik gabeko kanta dira, eta kantu nien izena da belatza, belatzarena. belatza da alkon. Orduan, e, Ja michel Beda-Samarrek, zubero gotar, abeslaria hundiak, eta jakintxua, esaten du, kantu hau sortu dela, Artzaiak ikusten duenean, belatza, txoria, errazia, airean, egan. Eta begiradarekin jarraitzen du txoriaren egaldia. Eta orduan hasten da ahotsarekin, txoriaren egaldia imitatzen. Txoriak gorantza egiten duenean, melodiak gorantza egiten du. Planeatzen doanean, melodiak ere planeatu egiten du. Bapatean bera egiten du txoriak, melodiak bera egiten du. Eta horrela, bera da irudikatzen txori horren egaldia. Txoriak sortu du, kantua bere egaldiarekin. Eta hartzainak imitazioz sortzen du melodia. Txoriaren egaldia, melodia bihurtzen da. Eta kantu hori, baina zarragoa zaila da. Ezaten dezu, igual beste erabatera sortu zen gizakiaren lehen kantua, baina oso posible da, horrela sortzea. Ebazti bat idegira, e, imitatzen azendeanean, ez da? Entu modugu bera esarena, jami xerbera esarek Oh la duen lehenengo bauzal, posibleda. Zerri izan daiteke eh? zarra oa, da? hau izan daiteke. Da. Benito lertxundik ere, egin zuen bere bertxiba honena, baina musikara. Atsionantea, bentsatzea agian hori dela, kanturi zarrena. Artzaintza Euskal Herrian neolitikotik egiten da. Amar mila urte, amar mila urte. Horain dela, amar mila urte behar bada norraitek kantatzen zitun, onen antzeko aireak Euskal Herrian. Euskal Lurrean, eta unki garria da, pentsatzea. Kantu honek, bidaiatu duela amarmila urte, gaur, gaztañoko auzo elkartean entzun arte Bluetoothei esker. Impresionantea da, ez da. Hori hemen gertatu da, Euskal Garriaan. Eta gertatu egin da, ze horrein dela amat segundu gertatu da. Ez da ni ari nahizela poesia egiten. Gertatzen ari da. da. Euskal Katuzarrega hau omen da. Taren engualdiz, Mikel Lauak. Grabatu zuen. Mila eta laren urte ingurukoa da. Kontatzen ditun gauzengatik, gatik. Medievala da. Erdiarok buka da. Eta e, Mikel Lagoa grabatu arte, ba entzun grabatua, eta e, mm, idatzi eta mila behatziron da hogeian edo agertu zen lehenengo aldiz. Mikel Lagoaren e, kantu favoritoa bere kantutegi osoko, bere kantu guztoko eda. Bere alabak izan zidan, zekon bidatu nuen nere kontzertura, nere kontzertuak honekin azten geren nuen, esplikazio honekin kantu bat gara. Eta berak izan zidan, hori beti izan da, nera eramaren da, amaren, kantu bere zina, guztoko eda. Bere kantutegi osotek. Hau. Handa. eta norbaitek pentsatzen du hori kontatu behar duela edo ez dakik guk igual norbaitek en, enkargazen dio norbaiti idatzi dezan historia hori berzio konkretu behar kontatu horrealizaten e, ziren gauza, bero bertxolariekin ere bertxolariei enkargatzen zitzezien historiak hor e, da induta, ez un esaten zazu nik ezaten zenbata bertxolari gobera, hobeto, zekeiago zabaliko zen. Gitao, bello errotago. Gola borrota, norbaite sortuzuen kanto borta baten barroa. Entzal, dezakegu, kandela batenak gitarak, ez gogor, beko zubarena gitarak. Ez idatzi da, ez da Ahoz, transmititu da. hortatik, egunen batian, goriz edo arratzalde bat, kojau batian, boplaue sortu zituen atera koztamu bat. Laktun ez dakit guloran. Ezan ez amon atarratzeko atera. Tan katatuko zitu, koblare, bere koblare. Hap entzungo zituzten, berrogei, bilurogei, edo amar persoanak. Goyetako batek ikasiko zituen, edar gara. Ena, ondo deko baiarako erri Edo bere etxera. Eta ikasiko zituen, bede seme agarabango batek. Ailek erabagozuten beste batera. Beste batera, beste batera, baiarraz baiara, mendiz mendiz, mendez, gau, garzanioko hauzo elkartean, txinartean. berdua cobordata si alla dare un barretto a sortu seneti io tu vera non cobordata ti youtube era su vera cobordata ti gasano arte sevida e hai un cartone senza Doiz eginola hori dira. Ai, eta ta jauna nondozia energia. <risa> <risa> kantu hau sortu zaletik 1904 urtean buelta Nafarroako erresuma galdu zen. Gero Frantziari gautza. bertakuko zen kantu honen lurrean. Gantziatri jautza, eta bere lurraldeko hizkuntza guztiak anukilatzeko, bere elgurua jarra duen elguru berdiniarekin, ere bai, e, ez elguruna guzti, baina bai, ditzeak. Egoaldean, karriztadak iparraldean berriz, munduko lehenengo gerra. Egoaldean, gerra zibila. Español. Ibarra al derrriz, munduko bigarren gerra. Levaldean derrriz, gitadura frankista. Ia bosta markada. Eta gero, gero guzti, ezagutzen dugu guztiak. Eta kantu honek lortu dugu bizirik irautea, gertakizun horiegun guztien aspidek edo gainerik, nahi zonbezera, gaur ardu. Bakarrik, euskaldun ez, euskaldun inoiz eten, ezten, kate, egunaka urtetako batean. Milaka eta milaka euskaldun ez osakutako, kate, gizakate, umanobarrik, ekarri du. Inioiz idatzia izan ez zen kantua. Murutik ahora, aoti buruda, burutik ahora, agoti. Ahora, ahora se idu mentez. Guerra guztiak superaduz, lege guztiak superatuz, zigor guztiak superatuz, gure hizkuntza txikiaren ekosistema txiki horren baita. Iaiia miraribada. Iaiia miraribada. Eta hori da, inoi inoiz entzunez den, baina nere ustez, erri honen garaipen historiko herrandoi. Hori lortzea gu bezera gu txiki bat egi eta gu bezera zora Gure jartak izun, historiko guztien ondoren, hori garaipen historiko herrandoi bada. Eta hori, eginegu, guk. Zue, zuen aurrekoet, zuen aurrekoen eta aurrekoen aurrekoet, aurreko, eta aurreko, aurreko, aurrela. Hemen izizirena, etorre zirenak, Euskeraren ekosistema autan gizakate horren bate bihurtu diren duzkiak. Euskal kultura edo izkuntza edo musikaaren bide horretan, arnaz txiki bat, pauso txiki bat aportatu duen guztiek lortu dute kantu hau bizitik iristea e, gaur edo da kantu hau esaten dugunean ari gara esaten euskalber horregaitik erabakin duen ere proiektuarik kantu bat gara esatea askotan definitzen dugu gure burua estado bat izan gai dugu E, republika bat txanda egu, autonomia bat gara, departamentu bat gara, zaizert gara, bale, dira, dezintzio politiko, administratibo, e, juridikoak, baina emozionara, eta muimia, esentzialki, gure identitatearen bandera, nike, E, nere konklusioa, eta guetan pixka bat, kursia izan nahitekena, baina, nik esaten dut guk kantu bat errela. Inoiz, inork, isintu Eta, kantu hitzaren atzean dago dena. Orduan, neretzat e, oso simbolikoa da, kantu hauen, Rekordio historikoa, gertak historiko guztien gainetik. Horain ikusen ari gara baita ere mito aroaren mogida guztia, ezta? Ego reparazek eskatu zidan, e, Zaman meseko iragartzeko bideoa, bat nik egiteko testo. Eta pixka bat emendik egin duen. Kantu asko dauzkagu, ipuina asko dauzkagu, eta dauzkagu em, gure kontakizunak, gure uniberso imaginarioa, mitologikoa, noski, eta gehiago. Baina, nik uste defizit oso ahondia daukagula. Ogeta bat euskal identitatearen eraikuntzan, jasodugun guztia egon behar da, edo maite dugun guztia, edo baliagarria barria zaiguna bentzat, baina bai alabai inkorporatu behar dugu azken mendean e, euskal identitatearen parte bihurtu den hori dena Eta ez ezaten hori egin behar degula e, korrektuak izateko edo hori egin behar degula ba gure doktrinak ala ezaten duelako. Nik hori egin behar degula edorkizunean bizirik jarraitzeko. Adide bat jarreko dizueto. En, gure zenbat ipuineetan agertzen da gure abuelo eta abueloen bizitza gu milaka eta milaka euskaldun igual iruren euskaldun etorri geranak emigranten tenz, seme alabak edo iobakarenak nunt daude beraien historiak nunt daude beraien bizitzak nunt dago beraien aportazioa errein Nun txalotu da, nun kantatzen da, nun maitatzen da, nun agertzen da, ze ipuineetan, entzuten dute gure aurrek, hori, ze kantuetan, entzuten da, hori, ze liburutan agertzen da, nundago gure universo imaginarioan, hori, nundago gaztaño, nundago rotxapea, nundago baionako periferiako hau zoa. Nun dago Euskal Herri itxusia? Nun dago Euskal Herri hori ez dena Euskal Herri idealaren parametrotan sartzen. Euskal Teoregizan no izabertzen da beste Euskal Herri hori. Nun dago relatoan Googlerenaren garenaren zati hori, <coughs> zati importante hori, gu egin gaituela. eda, gaitaren. Eh? Ez maite dugu geien ederrena? Zer gaitik ez dugu maite geien, maitasun geien behar duela? Zer ez dugu maite geien, zer gaitik ez dugu erakusten geien, lekuripo gureenak. Zerraitik, ez dagoin nion. Neria asko deitzen dira dira itzaldiak Ni neu ere inoizegon ez nahi zen Euskal Herriko lekutatik. pentsatzen dezu, egun zerala, ja, berroi gute eta lero. Euskal Herri osoan, hailegatu zerala, baiara guztietara. Eta zera daudela Euskal Derri asko Euskal Derri honen barruan. Eta horietako asko daudela eta bat gure pentsamenduetatik kanpora. Ez direla esistitzen guretzat realitate horiek. Ez ditugu barorean jartzen, ez dugu adierazten baitasunik, Baitasuna, aldeia zen aralarri, aizkorri, urbasa irati, zumaiko flixak, horioko portua, azpeitiko euskera, ondarroko euskera. Eta, eh, noski, horiek ere behar baitasuna. Ez egoa, astu behar, gaudela. Egoera, utxienez, mea txupean. Eta horiek ere behar dute, baina dudon dago beste guztia. Leheniongaldiz honintzen el llano izan egu hau zora barakaldon. Ni ezen zun zun zerate, llano ozon. Amar mila persona, bizi Amar mila da sumaiaren tamaña. Ondo handago lutsan. Eta dago tren repropi bat, eta ikitainan lagibetik da. Deitu post zigaten itzaldia batera juteko. Hago oso zuel karte dut. Ogei edo torziren da, pospozi zeuden inoiz etzela mesajen Eskola erdi abandonatutako batean, hor, gela txobatean. Eta, zentzian, hemen John, amar mila bezigera, ez dago ezakajero automatikorri. Amar milako hau zoan, ez dago kakarro automatikorri. Ez du tegatzen, bada <risa> <risa> en, Berrogei nazionalidade daude, hemen eskolan. eredua berrogei nazionalidade. Euskerazakigu berreuta piko guraso eroten egera, euskeraz lauek edo, iruek. Ha, ha, no. ba, au, no, euskal Herria da. A bezain bat Euskal Herri da, jano. Berez a mezketa bezain Euskal Herria, leitza bezain Euskal Herria, Zumaia, Euskal Herria da, jano. Claro, baiets, ta kaskante e bai eta txanchoi ere bai eta luntzana baita Zumaia Orio ondarro esan Euskal Herri da hori baina hor dago Euskal Herria eztauka zerikusi gorekin la kontua da guk dago ezagutzen dagula ondarro bueno logikoa da baita claro logikoa da Ez gara, ez dut logikoa da, ondago, gehiago ezagutzea, gehiago gustatzea logikoa da. Baina ezke, beste hori eztego ezapu zen, hor dagonik. Gure diagnostikoa gehiten ditugunean. Gure estrategiak gehiten ditugunean. Non daude legoiek gure buruetan? Eta hor biziridan, milaka eta milaka eta milaka, milaka, milaka Euskal derretan. Non daude, oiei buruzko gure hausnakez? Nola lortu jende horrek sentitzea pertenentzia sentimentu bat? Nola lortu jende horrek afektibidade bat sentitzea euskal identitatearen? Nola? Ta horiek gabe nola lortuko dugu Hogeta bat garren Euskal Herri izatea, hoie gare. Nola? Orduan jute zera leko hietara, zera. Dira astuak Dira <coughs> Euskal Herri idealetik kanpo daude. Lekuak eta persoan. Nere erronka nagusia egiten dudan, egiten dudan da hoiek inkorporatzea gure Euskal Herri. Eta usteet horretarako bidea dela beraiek identifikazio bat lortzea garenarekin eta beraiek ere sentitzea erri parte parten direla. Eta sentitzea, ba, rekonosimiento minimo bat, ba, gu euskal duenok gure artean, gure buruari egiten dizkiogunak bezela. Eta sentitzea kontutan hartzen ditu gula. Eta arro, edo arro ez baga ere, sentitzea, ba, gu euskal duenak eta gara gara, ez Kolombiatik, euskalduera Badajozetik, eta euskalduera ezakindondik, O, inkluso, ez eztorri. Bertan jarri bat dira. <coughs> Paréntesi batekin ez, azkotan, artifiziak eta estrategikoki nola jartzenen fokoa euskalaren dagoela eta emirrazioa. Eztap? Ez que, emirrazioa dira ehuneko amabi edo, edo sortzi euskalderriaren populazioan. Euskalderriaren problema Beste eguneko da. Eguneko erarroko eta babi hortati, bakarrik eguneko amabostak hitz egiten degula. Eguneroko bizitzen. Eguneroko bizitzen. Eguneroko du Ez du eragiten. Ez, ez du eragiten. Ez gutxi dira. Ez ez. Problema da, abilre egiten eduki, eta ez zesura hitzik egiten euskeraz. Hori da problema, ez. Kolumbiatik detortzen denago, astremaduratik ez duela ikasi hori ere problema izan daiteke, no? hori ere, euskalo hori ere loztu bat dugu. Zalantzari gabe. Baina, Ordua bueno, baren terezi hori eza, fokoa non partzen diren. Nik uste dut, zaiatu bargerala eragiten, hau esaten dut gaztañon baudelaro, zaiatu bargerala eragiten Euskal Herri horretan, eta zaiatu bargerala gure relato, Berria ta etorkizuneko euskal identitatearen relatoa eraikitzen zen bizi dugun realitateatik, ez bakarrik idealetik, ez bakarrik ta oso importantea dela hori eh funtzio hori egitea eta gure abestietan, gure ipuñetan, gure pelikuletan, gure zeretan joatea erekitzen eh Euskal Herri hori uniberso imaginario azal berritu bat. Mendeetati jasoduguna galdu ez dadin, eta aurrera egin dezan arnaz berri horrekin. Ze gure etorkizuneko derronkan agusiak, konpundu gabe daude. Pentsa dezakegu horrein gaudela, bueno, impaz batean, igual ez ta ke egula oso hondo ser rengausago oso oso barbi bueno barbi edo, entzat, eh, ikusten estrategia batzu zeuden, ezta? baina orain zer? orain mundik, orain nola, eraman eramal herria aurrera, ezta? Bueno, sentsazioa da ba, daudela unpas batean eh ciclo orrela asta ez dakigu da, uno la defini. baina eh hori alla tuingo da noizbait seguru lehenago ere on dinera siklora saiak erromatarren kontra egin en borrokan ibili iruren urte borrokaiatu izan ba genu anikilatu da hongo baina seguraxi batzutan jakin berda igual os sin desuniar irabazi beintzat iraun da ezdesartertu. Romanarekin etzego ez dago etze ongerra bon constante bat, esemendatu biña ne romano ciudadanosak. Da euskera zit egin Bueno, orain ba hemen konkretuki espangolare da. Eta esan aingo da E, Inpaz horretan egon gaitezke, baina erri honen burujabetzaren jabetzaren hausia, euskeraren normalizazioaren hausia, hoietanak resorbitu gabe daude. Resorbitu gabe daude. Konpontu gabe daude. Baina, hoiet konpontzeko, edo, bentsat, bueno, bentsatzen dut, emen gauden gehienok edo, buruan eukidezak egun, naga, ba, bueno, ba, bai, eh murujabetza eta eta gure etorkizuna guk gerabakitzea eta irabaztea, ba bueno, guk murujabetza demokrazia republika unie dago hitzea, estatu bat, adibidez, republika bat, naiesuna. Euskarak salto historiko bat ematea eta eh oraingo egoera prekario hau iraungi, bueno, e, legedietan, jauzi bat eman Ezigen zian jauzi bat eman, pedagogia nere bai, eta, bueno, pues, pelikula guztiak <coughs> ezaren akuko dira euskeraz, zementik aurrera, milioi gupio gastatuta, playstation, xbox, bideojoko denak egongo dira euskeraz baitare, eh, youtube euskeraz eh, tal, aplikazio berria denak, teknologia berria, tiktok, instagram, whatsapp denak euskeratuko dugu, eh, erri guztiak ezagat, E, lan postuetan ezikituko dugu euskara, e, jendearekin arretan lan egiten duten guztiei, eta bar, eta bar, eta bar. Vale. Hori gertatu darin, behar dezu gehiengo sozial. Behar gehiengo batek hori asimilatzea, hori onartzea eta asumitzen. Momentu ontan, hori ez da esistitzen gehiengo sozial batik. Momentu ontan, euskal derri aundi badago ez dagoena buena presa Euskeraan ez gehiago onartzeko. E, zer resanik ez, erabakitze, eskubidearekin Euskal Herrizati aundi badago, pues, ez dueda nahi buru jabetza totala ez dueda nahi. Gure eskuda gorein aldeketetan ba parte hartzen dute ba, abertzalde bakarrik. Abertzalea jute diago eskatzera eta irabazten du baietz. <risa> eta, boskatzen dute hiru milak eta eta amazazpi milak bat ezinakulten boskatzen dut eta boskatzen dut eguneko ba, ogeiak, ama boskat, ogeiak eta marrak. Taki, igual asteitin eguneko igual. Zer esan nahi dut Gure hauzi historikoan nagusiak airean daude eta orain gazai gaude baina oso posible da ziklo, fetuz gizuneko ziklo batean gauza okertzea o berriz ere gure itatzea, okernena, edo lokisea. Landu behar dugu modu bat, nun gure herriak aurrera pauso historikoak emango eman ditun, ogeita batak eman dutean, izanik, eta euskal gizartea osatzen dugun guztiok, Guzti horietan ba, gehiengo batek onartua edo nahi duela. Hori da nahi bizioa, nola egiten dugu hori. Ba, Neluz ez, ez dago momentu enten beste biderik, eh, relatu berri bat ere egitza baino. Eta pertenentziak sentimentun hortatik eh, abiatu eta euskal hogeita bat garren mendeko, euskal identitate berria erekitzea. Hori da, e, nire, nire barroan, nire buruan doka da, misioa. Jarreko dizueto garen kanta bat. Esta kanta. Nire aitonari egin jaunkatu hau eh karria debentariseneko mebes aurreko Eta bat, txatarreria bat bat. Na hola zen gure talde hau, eta zegoen zen zeudo flamenko, zeudo balkaniko, zeudo permenko, ba bueno, ni bertzo eta ari tonaren kontak izuna egiten duen pasodoble ahi jan, pixka bat, provokatiboki ere bai, ba, zaten, ni bertzo gari behzeela nahi dut, er, rabindikatu hori. Ez ezagutzen kanturik, oniguruz. Ezagutzen nuen bat urkok kantatzen ziona txikili. Zotantuko li urkok. Eta beste bat, imanolek kantatzen zuenaren. Hau. Eh? Ui, ba strength and glory if more of you. Thank you. Thank you. Thank you. Dese egiteko, eta elkarrekin antzera pentsatezak egunok, elkarrekin etorkizun hori e, eraigitzeko. Uztedet oso importanzea dela, joan etorreko zubiak egitea. Bi norabidetako kanalak, bi mundu aparte gara, orain ja mundu behiago ez dira bi. Baina, gu, gurea ez da irisen beraien gara. Janoko hoiek, ez dakite ezer, gutaz, ez dakite euskerak ze pasalitun hemen, ez dakite euskaldunek ze pasalituzten hemen, bere lurrean, bere izkuntzarekin, bere zapaldu eta kastigatuan. Ez dakite ze suposatu dun diktaturalak hemen, ez dakite euskerak marginazio egora historiko batean, administraziotik kanpo, eskolatik kanpo, Eta, kitea. Gure reivindikazioak, berainza diraz... Ba, bueno. Igal, incluso capricho, va, ba, igual. Pero si no habla nadie, eso, pero para qué Ostias, que lees. qué que me mandais a la escuela esa en euskera? un askok, ume askok. Eremoradu me las... Si no hablamos, tenemos que hacer matemática en euskera. Estoy enuskera, no sé, si no lo hablamos. Es que estu te zigite. Escuela pillo bat eta bajutenaz. Es que estu te zigitenuskeras. Esta ira pasa de enere asko, eh. Jo, ¿por qué me lo contestaría yo la fila de delante? Igual saldrías como no. Era, esa ni susur aurrea, zure bai aurrea. Joder, zinber nosotruz! <risa> ah. Eta bai, eta eta gainera ez ez ez Joder, jaztamuz, noseke Itz egiten dute, hola Eta hori, gormar izauta dago oh. Gormar izauta dago, oh, nostin e, da Eta da hori, ez dara Bakatik gertatzen, eta dutxan Ez ez, hemen, gertatzen dago hori oso importantea da en, transmisio historiko hori egitea. Bela jakin esaten duk eskatzen duguna, ez da kapritxo bat, ez dara nazionalismo eh, nazi eh, zera bat, ez ez ez, dara defizit historiko bat, dela bere estatusa Zigorrez eta kendu kenduzalion, kultura, identitate eta hizkuntza baten, legezko eta zilegizko estatismoa. bat. Baina ezke, beraiek ez ezagutzen gurea, ez dute ulertzen. Eta iruditzen zailen dara, impozaratzea, o dela ez... O... Ez dute bizit, ez dute ezagutzen, ez gaituzte, ezagutzen. Eta berdina gertatzen zaigu guri beraiekin. Berdin ebertatzea ikuturi beraiekin, ez ditugu, ezagutzen. Nirein esan duen, ezke den egitzen dute emigrantetaz. Baina emigranteekin, emigranteekin zen egitzen dut? Nen daude gure sozialetetan? Nen daude gure quadrietan? Nen daude udaletxetan? Zenbat ezagutzen dituzue ego amerikarrak? Afrika khatorrikoa dako asiatikoa edo zagutzen desu baten bat sinegutzi bat Euskal Herria osoan egongo da bermioko alkateza dago de rebote jaitsu baina hor dago ok. bueno bat ni esneires ez dezagutzen belts azara belts daugan inor sinegutzi Euskal osoan oso majoa gera ta oso progresista gera baina ez ezagutzen inor. ino agintzen edo, bueno, ya, telebiztako bokezuretaz, inorrez, noskio, policia municipal, <risa> ez dut inorrezagutzen. Dena daude, aito namonak zaintzen, dena daude, eraikuntzan, ikuntzan, dena daude, <risa> talbermeetako, zukal ere jede azken nagoztulua, patanda suritzen, pratera marri bitzen, kantatu nun, euskal, zukal daritza tradizionalatez, zarietan, kantatu nun da sukal da animateke sanzun. Hay que decir claramente que la cocina tradicional vasca la están salvando los africanos. Hola, sanzun. Todas las cocinas están llenas de africanos y sudamericanos. En todos los pueblos. todos los restaurantes. Aparantza no, meleu. Yo... Getaria de inun nomba. Identitate ari Turismo eredu. E perriba. Erequitzeko getaria arre. Eta zainiak, oza, zibarko geha iluditegi aldatzen, ez da? Goli, jaietako programan, Euskalda Grantzalea txapelakin, goloako sudurrakin, eta... Zura, dana beltzadi, ala, e? aspaldi. Eta e la hogeita gozurte, ez? Ez, ez gaur. Edo emakumea Monumento bat daukazue, erri osoan emakumeak. Ta da dago, portuan, gizona gentsari emakumeak ino. Estatua bat. Eh? aktualizatu barko da eza? gure iluditegia gure unibertsu imaginarioa gure mundu referentziala inkorporatu barko iku mural bat egin genu niru metrokoa emakume bat abertezan surfe egiten arrantzale bat, beltza, txapelakin eta gizero, dega inen, no? urteko egutegia ondaritzarena berdin arrezkio dekin hasi dargera simbolismoak ere erbukitzen, aldatzen baina eske estrategikoki, ere bai, nire eusketez, ez da? Eta, orduan, hortik sortu ditut horako nire etzat, nire emanaldietarako paradigma batzuk edo, esaten dudanean, gure abuerek etzekiten euskeraz, baina bazekiten lorka, lau aseta hilzuten berdinek hilzutela Federico Martialo zah? eta zer naide lortu hori izaten dudanean baina naide kanalba lortu universo referentzial horretan inkorporatu piezak nun haiek sentituko dian baitare nexo bat sentituko duten lotura bat edo elduleku bat gurekin egoteko Eta guk ere, pentsadezagun, ba, ailek ngean ere, daudela lorkaren jarretzai epilogat. Hoietan ere, eta euskera ziztakien jendearen artean edo, bai, eta barra, eta barra, ez da. Edo beti, mintifikatzen dugu gure arrasoak. zoat. Eta beste esaldi bazo orduan esaten duan. Batzuk ez dugu gure arrazoan izkuntza hitz egiten, gure alabain hizkuntza hitz egiten edo. Gure alabak euskalduna dira, gure amonak, ez ziren, baina gure alabak bai. Guk ez dugu gure arrazoan izkuntza hitz egiten, gure alabain izkuntza hitz egiten edo, ez da? orduan, saiatzen naiz, bin horabideak, dituzten kanalak sortzen edo iruditekiak sortzen pentsatuz horrela gure gehiengoa zabaldo gingo dela edo lortuko degula beste jende batere eroso sentitzea hogeita balda euskal identidade e, berrian. Eta ez kontrajarri ni neu urte askotan kontrajarri ditut euskal mundua eta, eta mundu espainola euskal mundua eta zaitzen, orain Uste pozizio privilegiatu bat daukagala bi ba, mundu arteko loturak bilatzeko. Horrek ez du esan nahi, salatu barrez direni injustizia handik datozenak. Zalantzari gare, zalantzari gare, baina baitare egin barra aldeguna e, Oetabak arremendegoa puzlean pieza berri horiekin inkorporatzeko, Euskal Herri berri hori osatu izan ezagun gauden guztien artean, ze azkenean gaudena gaude eta gauden hontan gauden egin barbo dugu. Ez zago bestedik. Hemen ezin dezu, hemen zago kolonorik eskursatzeko, portal berdineetan diziketa eta ni bezain euskaldea egitarra da orain dela ortsi guzti akheria diretorri da eh? ezke ni bezain euskaldea egitarra da eskubidez eh, eta Gaudenen artean pentsatu gartu dugu norra egineza. Horraketik esaten dut, justu arrakasta zer den, edertasuna zer den, zer dota idealizatua, zer paradigma oiek aldatu eimardia. Ni jutena izan nian euskera galdutako bainaretara. E begutzen deragian areto bat honela beteta edo geiago. Na farrako bakurrose edo ilunber, lumbierro, eskera galduta. E gusteme de den en irulo el persona, o berdin sai. El mejor sitio para el alma mía, eh. Tenemos hoja esa también, eskerta asko. Eskerik asko, ze Se segurazki ginor kezisu desan. Pero en eso astuta Igorre ziera gozatzen zu ederaz. Ez zura eguneroko borrokan euskaldunak izateko. Eguneroko borrokan, eguneroko bizitzan euskaldunak izateko. Hizkuntza lapurtu zitzaion lurrari itzuli dio zure hizkuntza. Zuek. Zueserade, euskeraren lehen lerroa. Zueserade, euskararen etorkizunaren lehenengo hitza. Lehenengo eguna, lehenengo zuek, esker kasko. Zorionak, baina batez ere, esker kasko. Eta jende hori prestigiatu egin behar da. Eusker eikazten ari den jendea, eren moertan dunetan, borrako dago jendea. Habertu egin behar dira. Gure relatoan presente egon behar dira, gainera importante izan behar dira. Deku guzti horietan ezaten dier. Ezen ditu inoiz lotxarik, zuen euskera gatik. Ez da zuena bizenen gatik edo. Zuek, mila zalantzekin, itztotelka, itzak deformatuz, etengabe hitz egiten du zuen euskera, hori da euskalnerriko euskerari politena. Horixe. Zer, ez da gauza hoietena, dira sintomak jaio derri batena. Jaiotzen ari den euskaldun bat da zuetako bat Zuen zarantzak, zuenan ankasartzeak, zuen, ankasartzea, zuen failoak, zuen deformazio dena lingüistikoak, gramatikalak, hori denara edertasuna. Zeoietan ari da, sortzen ari den euskaldun baten sintomak. Ez lotxatu inoiz, ez akomplejatu inoiz. Zuen ari euskera polidera estolosakoa, tolosakoak, ez, tolosakoa, ez ondarrokoak, Aki gu, hori egosokorritak girela, baina nire guztietu hori esan bat zailela. Eta prestigiatu egin behar da, euskal herri hori, euskal duen hoiek prestigiatu egin behar dira, eta oroa, eta oso doa hor, mitologia tena, balorean berriz dena behar dugu, nire da gu dena behar dugula txikiak ez daña ondia den aberratu dauden bezala den baina egin bari du inpaktuak dituzten gauzak baita eh, Euskal euskalherri berri horren konzeptualizaziotik horregatik nire kaldu berri bagara, nire azken lana liburua eta diskoa hasten eh, zen beretarretxelen kantoriarekin Euskal kanturik eh, zarrenarekin Hor inspiratuta zehon kantu batekin lurpeko erreka izenekoa Kontatzen duena kantu horrek zeiren urteetan ze bilaia egin du Eta bukatzen da Euskal Herria B izeneko kantu batekin Horren eipatu dugun Euskal Herri hau Ta, egia da ni bastante filmatua nahizela. Eta bastante motivatua nahiz ere bai. Bani hutenaiz eztaura iaz agustuan sestauro lagun badi esanion. Sestauroa meiz de jun e, egun pasat. Sestauroa. Agei nier ez nahi badie, ai, en agustuetan sestauroa meiz de jun ta zestao, dena. Erakutzi, nola dian auzoak, erakutzi, lekuak, historikoak, fabrikak, erakutzi dian zuen. Hori, hori nahez ezagutu. Eta junginan, kristoneguna basaren un, bero zentro gaioko batia mazkal un, kristolondo. Eta bera ratzaldian ere junginan, da auzoak, eta lehen go, orain go, afrikarratanak, denetarizegon, denetarizegon. Eta, eta erabakinun han egitean ere denego kontrektua, digarzen diskoarekin. Euskal Herria B horretan, nere pulpito humiletik aldudana egiteko, impakto txobar lortzeko, nere presentazio guztietan, sextau esateko. Nere horrekoan entrevista guztietan, sextau esateko, sextau nazten naiz. Eta Euskal Herria B hori eskaparatean jartzeko prestigio inu. Zer deko egin behar da, txarrera bakarik hitz egiten dela. Azkota, tesi delinkuenzia, tesi no seketa, gutxi egiten da eta gaina gaizkin. Pentsatzen dut, gaztain hori igualu erbatu zailola, oberauni, o... Ez, ez direla izan fama... Honeko beste zarek. Zerrakitain hondo, hemen goberri. Baina ni, Oñerretako turismo eredua egin barko banu gauza asko jarriko nindularean oso ederrak iruditzen saizkiraak bai beraunen bai lasaino eta, eta oso interesgarriak eta erakargarriak engietu da sociologikoa kulturalak euskaren jendearientza huzurbilen egineak eta orain ere Ongi etorri, herri antifasista ondara. Hemen dauzkazu zahar dut egia. Ibaia, bainatzeko, pilau bainibiltzeko. Eta horritara, jende askori gustatzen zari baulako herri eta erakutea. Ez dugu komplez horik eukidea. Garina, erakusteko eta balorean jartzeko. Askotan, funtzionatzen dugu, jartzen dizkiduguten foko beltan. Hau ba importantea, hau ba ederra, hau da ba arrakazta. Ostras, hau ba da. Gaztaino, hau egitea da urte askotako laganeu arrakazta. Hau arrakazta da, ez bakarrik ilun behiru aldiz betetzea. Hori balak ikua dela. Baina hau, hau da arrakazta, hau arrakazta da. Jano nintzan ditxiki hori ematea euskera aspaldi galduzen dutuan desprezifiatua da, harrakazaak. Ez dugu funtzionatua da, dezek jartzen dizkiguten parametroetan. Guk ereiki bat ditugu gure ereduak, duak, zer den ederra, zer den harrakaza, zer den historia, gure relatoa, egin behar dugu. Gure memoriatik, gure orainetik, etorkizun e, berri bat egiteko. Jarriko dizuet, ja, Bukatzen kuteko, <coughs> kantu hori, Euskal Herria B. <coughs> Bada beste Euskal Herria bat kantu zaharretan abertzen, ez eta egu ere, ez denakon dairetan aipatzen ez irabarki Estuena partxonaia mitologikorik, Bala beste euskalderi bat, Estuena pasomagikorik, Ez zela iberderik, Ez ahri zaharrik, Ez auka joare hotxik, Ez auka euskalkirik, Ez bustigura bere izgarririk, Ez auka Ez askarik, Ez zituorri zaharrik, Ez eta amona harran txaltzailearen oi garra jokobikoa erabitzen du lanera joateko, nekazal ere mutako traktoreetan ez dute Euskal irrabirik entzuten, plasertaniaren auzoda residenzialetako guzoietan ez da berriak ikuspen, eta ugatko biaietan tradizio din jalan duten berxoak botatzen dira. Euskal Herri horretan prekozinatuz eta izostutako frondik uzbetetako Euskal savelak daude, etxe asko dako legoetatik janari erxodikoen usaniak aleratzen dira, gazpaldia bat donatutako pilutietan, barbakoekoetan elkartzen dira. Noizlein berriak izan dako parkeak berpizten dituz behi juda barretan, eta maitasunetako rotot trak entzuten dira mugiko ramplifikatuetatik. Euskal Herri horretan egoa paseatzen dituzte gure aito lamodak frula pakistainak saltzen duteen arropan darloako atxinak arregi eta babaruk horrietan orde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 balia kontraz harri gabe bere derretzeekin kontra harri gabe bere derretzeekin se gaur egungoa izateko estezurre negatua zuzaren hortara no oso guaila da hori ba mundukoa bai bai mundu kua, baina deno karandu maitekoa da baina gorea arriskuan dago osea otik Hortik abiatu gara da, eh? niretzak hortik abiatzen naiz. Gero inkorporatzen dut e, berri hori. Gauda eguna, bendezaten hasi naizena, oso flipatua naizena, oso motivatua, baina berdin unkitzen naiz. Amaiurko alkatesan ere gauna kinkuten naizenean, erakusten dizkidanean bastango, baiara era kaldu hoeek urrultzate aitzatkon baserri abando ona tus betetago bideak borondioa arrizarrak 95 urteko amuna ben esem mobilzarrekin bakarrik bizira da gastarri Errepidetik hor dauden lekuak oinez eta kotxez ezintzaren nahi ditxik baserri batzutara oraindik Bi mila eta hamarrean argia hain ditxik diren baserriak. oraindik Hor dauden. Ta unkitu ditu nahiz, eta sartzen nahiz, sartzen gera, barrura zer berak denak ezagutzen ditu. Hamei dutko eta sukaldea sartzen gera, eta bertxota nazten nahiz beti. Ez daugate, eskatu beharrek ere, zer badakit nola hartuko duten, eta emozionatu egite naiz. Arain, ohun, eta egitea naiz. Ara inojun eta bertxotan egitean ni funtzio bat betetzen harina izela sentitzen dut, eta pos bat ematen ari naizela sentitzen dut. Eta berdin-berdin, emozionatzen naiz, zestauko egun hortan, juten eranean ezakize hausotan, daudela pareta gerdielorita, Igual dao de la Sevilleko, tiroteo bat en Zuluak, medraia enak. Igual dao orain di frango, nareko plakao, biliendas, noten, bat, casas baratas, un mundo mejor, poblado, Katanga, Manchurria, esatez ahi daunzue. Bi bloque hori, bi bloque, bichuzi, eta olibus, eta esken unkitu hitena izan. Zer diotza uskurtu ditean, zesare, e, oso, ze historia dao bibloke horietan, ze bizitza daude etxe horien atzean, etorri zirenak, alto zorno zeralanera ez mundik, ze historia da hor, bazango gordlatxiki batean aurrean bezala, unkitzen naiz, bi eta naiz bietan oso berdin antzera, gradu maila berdinean unkitzen ez. Zer, dira euskal errein egretzat. Berdin-berdin, berdin Bat dudari gabe da ederraren parametro, ukoliko, euskaldun... eta unkitu gite nahi zorrekin. Baina ikusten dut besteak, eta berdin. Eta saiatzen naiz, besteak ez daitezela gutxiago sentitu haue baina. Eta alderantziz ere, biak dira berdin, euskal berdin. Gaztaino, eta eta abaltziz geta. Berdin, berdin, berdin, maia berean. Historiaz beteta, jendez beteta, eskortzuz beteta, batzuk zigor mota batzuk, zain kasu mota batzuk, besteak beste batzu baina provokatu in munda. Hoyekin Euskal Herri berri bat begitza. Bakarik neke ez jartatzen dira gauza, ze automatismo pillo badauzkagu. Inertzia pillo badauzkagu. Ta gero debate interesatu pillo bat sartzen dizkugu ere bai. Ta guk eh kontrajartzeko gaurromalean, ezta? Ta jartzen dizu Euskal Herri bista inoiz ez dago eredu bat. Horren bila doana. Beti da, dronarekin, ba, Euskal Herria egitza, gazterdu batxe, frixa, ez da egitze, eta ondo tratatua duintasune zerakutxia, beste Euskal Herria B hori ez da. Eta alderantziz ere, ba, haiek, eta bebin ere, Zein ekontatzen dira erbaldunei, oh, oh benzea, ja, pederibik ustean badute, baina, zein ekontatzen dira euskal dune pasatuguna? Ba, hori da, bueno, gaur, hemen, maia txiki honetan, baina, importantea, zer hau da gure eguneroko gogia, gero gauzo handi hori dira ba, bankete batzuk, puntualak, baina, baina oie, hori hori ekin ez erabizi era gara eguneroko honekin eta raiti ba, ezkerrik asko, ere, zuei, hau zo kartari hau antolatzea eta zuei, ba, entzute atortzea datik, ostira arretzare batian, 2008a uzaren urteko irailan. Ezkerrik asko, <gülüyor> Eskaldunak ospetsu nahian Guretik deus ez duen izkuntzan miian Sofritzen egoitena izdorien erdian Gugutaz algetuan igarra egian, Sofritzen egoitena izdorien erdian La sangre tu anigarra, he yo. Nel si se se o ku la asiko. E cungo valentía que spai tu dedico o dolare mi soa e chi l'ora sigo E cungo valentía che o dolare mi soa e chi l'ora Zule marine botoi marcamendu Espadour poscarios cantan dia bondu Jo ste ta povoa ndautante tendu abunit maiten wen akaunit shofrin Jo ste ta maite buena kaunitz sofritzen si sí. ebinaguzi batean zerbitza Elkarri dire lakotz bigizon jazarri gauza bat bera dute dipuzketan sarri Erakatxina idut nik buskakelgarri gure izkuntza eta Bateri, anna jarre bakentzun, enea hootsa, Izaite batez daike ez urutxe zosa, Herria da gorputza izkuntza bihotza, Bertzeti bere bitari bitarik Izaite horrendako, zeburra ilotzak. randela ditan den elo karri ja euskadin euskadada omel legeskoban bizkaja baita gipuzkoa ahantzigar edoan durenda da dela Baduzu, Euskara xalmatu. Gezurrala ohore, biako zikartu. Zure zapalzalerik, ni unez da xortu. Euskara derarikan, zure arra postu. daiztasoa dituz ularguna zure baitanda elkazu oieno iazunar ez du erro dunar eskaradu eladi baita euskal Maite euskal Ya está lurra bakarri Aizea bezala inguratzen haueta Lotzen askatzen douelari Nirea berria zuaren antzekoa da Betira berria beti Beltzen aukankoan hotz dagoenean Ta erretzen ere badaki Aberriaren mugak Euskararenak Gure baitan daude geienak Euskara abalduaz Laua izetara, Zabalago egiten gara. Nire aberria arrizko herriada, Itsezkoa eta itsekoa, Altza iruzko txakolin ardoz zurezkoa, eta ondarra non imoa. Mirea berria burdin birurriana, oro imenean arindua. Itxasla minen baten erdolezko kantu, etorkizunez fosildua. Haberriaren mugat, Euskararena, gure baitan daude gehiena Euskara zabatuaz, lau aizetara, zabalago egiten gara jaren muda Eusskarena mure baitan daude gena Eukara sas la guaizetara sabana boe egiten gara re ederra nintzen ederra eta maitea Etxeak jauzten nituuen eta ninintzen etxebettea Etxeko jauna lana handietan kapoan zebil beti Behin nekame batekarri zuen eznedin hain bakar senti Eskame ari ez zion uzten langabean asber zedin nirekin zuen beste guziarekin behin esanuen Eder naizeno alatzea komen izait Ederra baino zerbait gehiago izango naizen ora bait Maita, maita Maitan azazutxio Goza, goza Zanazazu gehiago Etxe batean, atea jorik Eke zirek izi Txakurrak eta aurrak bakarik ezagutu bain induten. Urengo etxera hor bildu nitzen, aurrekoa azdu nahi ez. Yes. Txakurra zalka irtentzen eta aurrak etxos tera iez. Yes. Hore gian dibat ikusi nuen Eusko zeho zer izenez Arroz gelara pasan induten Lungoa zara esan ez Euskal zeho zer zion batean Artu ninduten zatozka Terrigorrezko poza hotezen Gelditu zitzautan koska Maita, maita, maita nazazu butxio Goza, goza, goza nazazu gehiago. Iza edo zirutien bat, ango goz hartun induten. Noan kanpora pentsatu nuen, ilusaina dago hemen. Erriko handre ederri zana, kalean eskalena go maita nasa subuchiago da goza nasa sugeiago maita, maita maita nasa subuchio goza, goza goza nasa sugeyago. maita, maita Naitana Sasuguchi-o Gosa, gosa Gosa nasa sugeiago Gosa nasa sugeiago Gosa nasa Noticias desde abajo Las entrevistas horizontales La expresión libre Sin, Sin Chilic, Chilic y Racia Radio, Radio Libre, Horizontal, horizontal y desde, desde abajo Sintoniza la FM100 Y SinChilic.net también